Mai mult, punctele multi bonus îți sunt și ele utile. Campanie valabile până la 29 septembrie 2019. Detalii pe ww.modoromânia.ro de fiecare dată când mă strângem brațe, fiul meu răzvii îmi zice că sunt ca o Iliana Cosânzeana. Soțul meu mă zina, iar fica mea deseori mă compară cu o crăiasă, desprinsă parcă din soare. Cum mă frumoasă pentru comorile mele dragi de acasă? Zincul, mineralul care te face să radiezi de frumusețe, îți redă strălucirea părului și a unghiilor. Fezivit ce? Strălucești de bine ce ești. Fezivit C este un supliment alimentar marca Nutriensa fabricat de antibiotice. Citiți cu atenție prospectul.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 Revoluția prețurilor la EMAG Prinde 3 zile de promoții la putere Profită de reducerile de până la 60% La televizoare, electrocasnice Telefoane, fashion Și multe altele EMAG, găsești mai mult decât crezi Europa FM a fost ora 18 Jurnal de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara. Bine v-am găsit! Guvernul și președinția sunt în conflict în privința remanierii, a stabilit Curtea Constituțională. Președintele trebuie să numească ministrii interimari, iar premierul să ceră votul de încredere al Parlamentului. Doamna prim-ministru, vă mai spun o dată, poftiți de îndată în fața Parlamentului pentru votul de validare. A murit la 60 de ani regizorul Alexandru Darie, directorul teatrului Bulandra, sufera de ciroză și aștepta un transplant. Și Donald Trump își numește negociatorul pentru eliberarea de ostatici în postul de consilier pentru Securitate Națională. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte minime termice între minus 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 pe litoral. Va ploa slab, izolat în sudul extrem și în sud-est. Mâine vreme răcoroasă, mai ales dimineața va ploua pe arii extinse în Dobrogea și pe spații restrânse în sudul Munteniei și al Olteniei, în Maramureș și în nordul Moldovei. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Amândoi aveți dreptate. Astfel a încercat Curtea Constituțională să pună capăt conflictului dintre guvern și președinție, provocat de retragerea al din Coaliția de la Putere. Președintele Iohannis trebuie să-i numească pe miniștrii interimari propuși de Viorica Dăncilă și să explice de ce refuză numirea unor titulari. Viorica Dăncilă, la rândul său, este obligată să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru noul său cabinet. Ambele părți, drept urmare, se simt dreptățite să continue în exact aceeași manieră. Premierul Dăncilă cere președintelui să semneze decretele semne de a miniștrilor și promite că va cere votul de încredere al Parlamentului fără să spună nici de această dată când va face acest gest. că despre Claus Johannis, opinia sa e că situația politică rămâne neschimbată. Decizia Curții Constituționale nu schimbă cu nimic situația politică în care se află guvernul României. Un lucru este cert, guvernul nu mai are aceeași compoziție ca înainte prin plecarea al de la guvernare constat cu satisfacție că și Curtea Constituțională a României a ajuns în mod corect și inevitabil, exact la aceeași concluzie pe care o spun de trei săptămâni. Guvernul dă încilă și a pierdut legitimitatea și trebuie să meargă de îndată în fața Parlamentului ca să ceară un vot de validare pe de altă parte, Claus Iohannis nu se grăbește să pună în aplicare hotărârea judecătorilor constituționali. Deciziile mele referitoare la punerea în aplicare a hotărârii Curții Constituționale a României le voi lua după publicarea și analiza motivării deciziei care va fi probabil publicată în perioada imediat următoare. Dar, dacă Doamna prim-ministru Dăncilă dorește, așa cum se tot exprimă în public, să se pună capăt acestei crize guvernamentale? Soluția este simplă. Doamna prim-ministru, vă mai spun o dată, poftiți de îndată în fața Parlamentului pentru votul de validare. Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, consideră că hotărârea curții poate fi considerată o victorie pentru partidul de guvernământ. Când va cere Viorica Dăncilă votul de încredere pentru noul guvern, PSD are la dispoziție 45 de zile, a răspuns domnul FIFOR. A fost nevoie din nou de o decizie a Curții Constituționale ca să se vadă foarte clar că există un conflict între guvern și deciziile președintelui statului, asta spune Curtea Constituțională, și Curtea Constituțională spune un lucru, zic eu, foarte limpede pentru toată lumea. Președintele statului este obligat să respecte Constituția, pentru că aici era problema care se dezbătea în, în ultimele zile. Prin urmare, în ceea ce ne privește pe noi, este o victorie, sigur că da. Așteptăm să să vedem minuta de ședință ca să putem să, să știm exact cum motivează curtea. Considerați că CCR va obliga asta să mergeți în Parlament, Guvernul să A, meargă văzut, în Parlament? Am văzut rulată știrea aceasta. Guvernul oricum mergea în Parlament, deci nu văd de ce trebuie pusă probleme în felul acesta. Când? Aveam la dispoziție 45 de zile, așa cum spune Constituția, și vom merge în Parlament. Din poziția de fost partener al PSD, care tocmai ce a rămas fără grupuri parlamentare, Călimpo Pescutăricianu reclamă politica Partidului de la Putere de a racola reprezentanții alte. PSD-ul, sau mai bine zis doamna Dăncilă, înțelege o altfel de politică, cum n-am mai văzut și n-a mai auzit nimeni în Europa și în lume, ca să racoleze în mod forțat anumiți oameni din alte care să lasă cumpărați pentru a da aparențele existenței aceleiași compoziții politice a guvernului. După cum ați văzut și decizia Curții Constituționale de astăzi, sancționează în mod sever această atitudine a premierului și îi cere imperios să vină în Parlament, pentru votul de încredere. Decizia de astăzi a Curții Constituționale și consecințele sale sunt teme de dezbatere în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM. Invitata lui Moi Seguran este Ioana Enedogoiu de la portalul de știri ziare.com. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Cazul Caracal, fragmentele de oase găsite în locuința lui Gheorghe Dincă și cele îngropate în curtea casei acestuia provin de la animale, anunță procurorii diicota. anchetatorii au primit raportul final de expertiză de la Institutul de Medicină Legală. Cu detalii Adriana Sârbu. Raportul final întocmit de specialiștii de la INML arată că oasele găsite la marginea unei păduri pe terenul stațiunii de cercetare agricolă Caracal provin de la o singură persoană de sex feminin, cu vârsta între 15 și 19 ani. Este locul indicat de Gheorghe Dincă după ce a fost întrebat de procurorii DIICOT de ce a făcut cu cadavrul lui Zei Melencu. Aceste resturi de oase și dinți de la marginea pădurii provin de la o altă persoană, de sex feminin, decât cea descoperită după analiza cenușii depozitate într-un butoi din curtea casei lui Gheorghe Dincă. De altfel, acesta le-a spus anchetatorilor că a ucis-o pe Alexandra Măceșanu și apoi a incinerat-o. În ceea ce privește oasele găsite în curtea lui Gheorghe Dincă în urma săpăturilor făcute de anchetatori, acestea sunt de origine animală. Între timp, magistrații Tribunalului Olti au prelungit lui Gheorghe Dincă mandatul de arestare cu încă 30 de zile, până pe 24 octombrie. A murit regizorul de teatru Alexandru Darie, avea 60 de ani și de aproape două săptămâni era internat în stare gravă la Institutul Fundeni din București. Sufera de ciroză și se afla pe listele de așteptare pentru transplant hepatic. Alexandru Darie era director general al teatrului Bulandra. Despre cariera regizorului Florentina Mihăiță. Alexandru Darie s-a născut pe 15 iunie 1959 într-o familie de artiști. Părinții lui au fost Iurie Darie și Consuela Roșu. Regizorul povestea într-un interviu pentru Adevărul că a crescut în teatru. Încă de la trei ani, îl luau părinții cu ei la repetiții la Teatrul de Comedie. Petrecea ore întregi urbărindu-i pe actor și jucându-se cu elemente de recuzită. Așa s-a îndrăgostit de teatru. De la vârsta de șase ani a început să facă figurație, iar părinții l-au luat cu ei în turnee prin alte țări. În 1983, Alexandru Daria a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și cinematografică Ile Carageale din București. A debutat ca asistent de regie la Teatrul de Stat din Oradea, iar spectacolul Visul unei nopți de vară i-a adus recunoaștere internațională și premiul pentru cel mai bun regizor în cadrul Festivalului Național de Teatru. În 1992 a fost invitat de Oxford Stage Company să realizeze Mulți pentru Nimic de William Shakespeare. A regizat de asemenea spectacole în Statele Unite și Japonia. Din 2002 este directorul Teatrului Bulandra. Cred în teatrul făcut cu sânge mărturisea în ianuarie într-o emisiune la postul public de televiziune. Adică care să te coste pe tine cel care faci teatru. Prin asta înțeleg că nu vi la teatru să faci așa, vorba unui mare actor român, o piesulică. Ducudarie a jucat și în filme precum Galax, Omul Păpușă sau Poveste de Dragoste. Medicamentele s-ar putea scumpi dacă un ordin al Ministrului Sănătății, publicat pe site-ul instituției și retras relativ repede, intră în vigoare. Bolnavii de cancer, dar nu numai ei, sunt grav afectați de lipsa medicamentelor exportate de către producători în state unde le pot vinde la prețuri mai ridicate, explică Anca Grădinaru. În acest moment, legislația impune ca medicamentele generice să aibă un preț de cel mult 65% din costul de producător aprobat al medicamentului inovativ, care și-a pierdut prevetul însă. Potrivit proiectului de ordin al Ministerului Sănătății, publicat acum de fostul jurnalist și vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului, Vlad Mixici, acest prag a dispărut. Această regulă, prin propunerea Ministerului Sănătății, este eliminată complet din lege, ceea ce înseamnă că orice medicament generic va putea să-și stabilească orice preț. Deci, practic, toate medicamentele generice își vor crește prețul, care în acest moment e obligatoriu la 65% din. Surse din cadrul Ministerului Sănătății au declarat pentru Europa FM că proiectul a fost publicat pe site înainte ca ministrul Sorina Pintea să vadă ultima formă, iar motivul modificării formulei de calcul a prețurilor la medicamente este nevoia de a convinge producătorii și distribuitorii să renunțe la exportul paralel masiv în favoarea aprovizionării pieței interne cu prioritate, chiar și cu prețul unor scumpiri care spun acelea surse nu ar depăși 80 de bani pe medicament. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia la plata unor despăgubiri de peste 125.000 de euro pentru că a încălcat dreptul la educație al unor elevi de etnie română din Transnistria. Mai mulți profesori și elevi din patru școli cu predare în alfabetul latin s-au plâns că le sunt nesocotite drepturi elementare. Ne spune mai multe Victor Marin. Asociația Neguvernamentală Promolex s-a plâns la CEDO că elevii și profesorii din cele patru școli românești sunt constant supuși unor presiuni administrative și financiare și hărțuiți psihologic de către autoritățile de la Tiraspol. Potrivit avocaților, CEDO a constatat violarea legislației internaționale privind dreptul la instruire, dreptul la respectarea vieții private și de familie și la libertate și siguranță. Această condamnare vine după abuzuri, precum reținerea în februarie 2014 a directorului liceului teoretic Lucian Blaga din Tiraspol, a contabilei și a șoferului instituției. Ei au fost acuzați de contrabandă cu mișloace bănești, când încercau să treacă așa sa vamă, când de fapt transportau salariile profesorilor liceului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump își numește negociatorul pentru eliberarea de ostatici pe Robert O'Brien în postul de consilier pentru Securitate Națională. Această decizie vine după demiterea lui John Bolton. El i-a cerut președintelui să fie mai ferm în abordarea față de Corea de Nord și a contestat de asemenea politicile referitoare la Afganistan. Sonia Teodoriu. Președintele Donald Trump a scris pe Twitter că a lucrat mult cu cel pe care îl numește în cadrul Departamentului de Stat Robert O'Brien și că e convins că va face o treabă bună. O'Brien are o lungă experiență în cercurile de politică externă republicane și a obținut numeroase reușite în calitate de trimis special al președintelui pentru eliberarea de ostatici. Trump a anunțat săptămâna trecută că îl eliberează din funcție pe John Bolton, invocând puternice dezacorduri față de multe dintre sugestiile sale. Bolton a sugerat că și-a oferit singur demisia. John Bolton este cunoscut drept un hoc, shoim, termen care îi desemnează pe a de unei linii dure în politica externă americană A fost al treilea consilier pentru securitate națională a lui Donald Trump Sport acum, Vasile Constantin În această seară se joacă ultimele meciuri din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. În derbiul Rundei, Paris Saint-Germain o fruntă pe Real Madrid fără cele trei mari vedete din ofensivă. Chilian Mbappé, Edison Cavani și Neymar. Primii doi sunt accidentați, iar brazilianul este suspendat două etape după ce a criticat arbitrii meciului cu Manchester United din ediția precedentă a competiției continentale. Două meciuri încep la ora 19.55. FC Bruș la Istanbul și Olympiacos Pireu Tottenham. Pe la ora 22, Bayern joacă la München cu steaua roșie Belgrad, și Donetsk primește pe Manchester City, Atalanta o întâlnește în deplasare pe Dinamo Zagreb, Juventus merge la Atletico Madrid, iar în Germania are loc confruntarea Leverkusen locomotiv Moscova. Carlos Forteș se desparte de Universitatea Craiova. Deși inițial anunțase că nu va renunța la niciun jucător, Victor Pițurcă i-a transmis portughezului că nu mai intră în planurile lui. În aceste condiții, atacantul de 24 de ani a acceptat oferta lui FC Ashod, locul al șaselea în Israel. Forteș regretă că nu s-a impus la Craiova. El a căzut în disgrația fanilor olteni după ce a irosit mai multe ocazii în returul cu AEK Atena din preliminarii de Europa League și admite că era normal să fie criticat de suport. Amintim, Forteș a fost adus de Universitatea după un an foarte bun la gaz-metan-mediaș, însă în Bănie a reușit să înscrie doar o singură dată în 24 de partide disputate în toate competițiile. Alina Vuc a câștigat medalia de argint la campionatele mondiale de lupte din Kazakhstan, Ea a fost învinsă în finala categoriei 50 de kilograme de sportiva a Maria Standik într-un meci în care a primit de două ori îngrijiri medicale, fiindcă avea buza spartă. Prin argintul cucerit la mondiale, Alina Vuc și-a asigurat prezența la jocurile olimpice care se vor desfășura anul viitor la Tokyo. Punem punct aici jurnalului de seară, începe acum piața victoriei cu Moise Guran. Da, și uh, jurnalista Ioana Ene Dojoiu ne sparge în capetele cu Constituția și cu soluția rabinică a Curții Constituționale, așa cum ați observat și voi. Toată lumea are dreptate, toată lumea își proclamă victoria. Să vedem ce urmează pe mai departe după această victorie. Cam asta e dezbaterea. Cumpărăturile sunt mai ușoare când plătești la fel de ușor. La EMAG găsești o gamă surprinzătoare de produse. Cumpără-le în 36 de rate fără dobândă cu cardul de credit BRD. Ofertă până la 22 septembrie pentru sume de minimum 200 de lei. Detalii pe emag.ro EMAG găsești mai mult decât crezi.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 METRO vine în ajutorul tău cu soluții culinare inovatoare pentru ca tu să fii în pas cu trendurile momentului. Vino la METRO în perioada 18-20 septembrie și găsești spate de porc proaspătă și dezosată la 13,89 lei kilogramul. Servești-o alături de piure din cartofi special pentru fiert, pungă de 5 kg la 14,99 lei și asezonează-o cu un sos de mere golden din România la 2,49 lei kilogramul. Poți combina gusturile după preferințele clienților tăi. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. METRO.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 Cum îți dai iubirea viața peste cap Când sunteți în întârziere dimineața Dar pușiul tot probează haine Ca să-și impresioneze colega Iar tu în loc să-l grăbești Îi dai mai multe opțiuni De aceea, între 12 și 18 septembrie La Carfur ai tricou polo cu mânecă lungă Text pentru copii La 16 lei Cumpără mai multe articole text și de pe carfur.ro Carfur, cu toții merităm ce mai bun 3, 2, ultima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 Toamna asta, înnoiește-te cu un Golf. Prin programul Rabla, ai Volkswagen Golf cu pachet select la doar 14.800 de euro, tv -a inclus. Detalii la distribuitorii Volkswagen și pe .volkswagen, Volkswagen. Dacă simți miros de gaz sau ai o problemă la instalația electrică,